Sassa, Brassa, Mandelmasso, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filman, Niklas och Emilio. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist. Tjena, tjena. Och eh, Spinettinio. <laughs> ja, det var Ja, tja, hej. <laughs> det, det var, det var, det var Nej, inte du kul alltså. Nej, det var det verkligen inte. Jag tyckte det. Var jag tänkte om... Det skulle heta Spinetti i förnamn istället för Emilia, att det hade Emilis en efternamn. Det är ingen som har skillnad på det där, tror jag. <tryck> vad är förnamn? Vad är efternamn? Liksom? <tryck> mm. Nej, för fan, vad tråkigt. Fan, <tryck> <tryck> <tryck> vad tråkigt att <tryck> jag all det en någonsin hört. Ja, skitamma. Spinnetti och Emili är <tryck> ah, mm. ah, rolig. Okej, okay, bra, nu kör vi! Mm! Hur har veckan varit, jag vet du Niklas, innan ni svarar så vill jag höra från Niklas på direkt Du har ju varit och sett en konsert som jag har redan sett sedan liksom, sen ages back För jag har inte kunnat gjort det av dess olika skäl mm. Mm. Vi snackar om M83, ett äh, franskt, äh, hur ska man beskriva musiken, det är lite så episk syntrock på något sätt Ja, oh, uh, elektro. Elektro, liksom. Väldigt så här. Många genrer inba genre inbakade i samma stil. Mm. Um, det är ett av våra uh, favoritband. Både för dig och mig, Tommy. Um, det var ju du som introducerade mig när jag var i Tokyo och spelade upp det för första gången. Och då blev jag. Såld, det är väldigt, den musiken är väldigt eh, tokyansk, talk, man ska säga, <laughs> Jo men, alltså, det, det kan man väl säga, för alltså, när jag tänker på M83, eller när jag lyssnar på musiken, då är det liksom så här eh, urbanism och stadspuls och neonljus liksom som jag tänker på. Alltså de Det synkar känns sitt de... blinkande till eh, Det är lite, lite drive eller? Ja, lite, lite drive lite... lite... ah, Nej fast drive är väl inte så jätte. Drive är lite. mer Jag tänker mer typ Lost in Translation <laughs> Ja det, det, det är väl med det jag tänker okay. också Faktiskt um, Det finns till och med såg Jag en video på Youtube uh, Där de har tillåten Steve McQueen Från nya skivan där de har uh, Klippt ihop då liksom uh, uh, Klipp från uh, Lost in Translation Och det synkar väldigt bra tycker jag Okej okay. Men igår då var det ju faktiskt premiär då för mig också. Första gången jag såg dem. De kom till Bunge och det var fullt utsålt. Och det var, jag blev sjukt imponerad. Det var. Mm. Ja, det var nog en av de bästa konserter jag sett på jäkligt, jäkligt länge. Men fast de. Inte, de <laughs> flera bra låtar som de inte spelade. Tommy, din favorit, Graveyard Girl dök inte Det var så fan. Uh, inte Don't Save Us From The Flames heller Inte okej okay, pal Men de har ändå så sjukt många bra låtar Så de kan liksom fylla repertoaren ändå Med bara hits känns det, det som spelar ingen roll om de äh, lämnar ut det något Graveyard liksom. bra Girl måste för mig alltså, Det är ju personlig för mig. Jag vet inte hur många gånger Det är nog den äh, M83 låten jag har lyssnat på mest av allt Jag har ju märkt Niklas att du uttalar lite annorlunda namnet också Var kommer det ifrån? Ja, först och främst vill jag ge en shoutout till uh, min fina kompis Maria som uh, lyssnar på den här podcasten för övrigt. Oj. Uh, mm. Mm. Tycker hon att vi är bra då? Hon tycker vi är jättebra. Särskilt du Emilio. Tack. Tycker, tycker det är roligt. Uh, <laughs> <laughs> uh, <här> <här> <här> Nej, men vi hade lite diskussion där. För hon var med så konserten. Uh, med mig. Vi funderar på hur ska man uttala namnet? M83 eller M83? Jag ska försöka ju säga M83 nu, försöker pränta in det. Men Tommy säger ju M83 till exempel. Jag vet inte riktigt. Vad tycker ni? Alltså jag, jag säger nog M83 men jag, jag tvivlar på att fransmännen tänkte M83 när de valde namnet. <laughs> Anthony Gonzalez bara, mm, M83 det är, det är jättebra. I like I like the Swedish pronunciation so I think we'll go with uh, M83. I inte alls engelska det är det rätt så bra har jag för mig faktiskt. Well, uh, I like the Swedish pronunciation I think, so uh, I'll go with that. <laughs> Nej, ingen uh, redneck, men <laughs> <laughs> från Frankrike. Ja, du skulle <laughs> förstöra jag, lite Jag tyckte det var lite som uh, Pete uh, från uh, Twin Peaks. <laughs> här, There's a fish in the percolator. <laughs> <laughs> <laughs> Det alltid låter som att han bajsar Medan han pratar liksom, det är ett tari, liksom. Ja. Ja, men han, han pratar ju verkligen i skägget Fast det här är mustaschen då kanske men... Hans ansikt är liksom såhär Typ spasmar när han pratar mm. Han har ju ett väldigt speciellt utseende ja. Det Nej, kommer jag inte att Men det är han som är huvudrollen i Race Det var ju då han filmkarriären tog sitt... Han, han är ju alltid... nu vill väl typ så David Lynch liksom... Nu hamnar vi på David Lynch, det är helt sjukt, men... David Lynch liksom så här... Vad säger Back man? Di di directors... Uh, Uff, vad kallar man den för nu igen? Oh, det heter något så här fint ord. Directors... Pr prong, prom eller någonting det heter det. Som betyder att en sak man alltid har med i sina filmer som hon liksom återuppstår. Och det är ju han. Pete. Mm. Inte Pete-karaktär, är... utan... Ja... Uh inte om han heter men han är med i Blue Velvet och Lost Highway till exempel Ja och Twin Peaks Och Twin Peaks framförallt Och sen är han ju med i några av Lynch kortfilmer, sen dog han innan Molhan ja. Drive tror jag han gick bort faktiskt Ja gjorde han Ja jag tror. det är han. Han, Vi pratade ju om Bob Han är också för den av, ja. Ja, Han dog ju också typ 95, du var ju precis efter Twin Peaks mm, Han dog rätt snabbt faktiskt. Där. Ja det ja. är tråkigt Lite läskigt också att han är han finns där ute någonstans. Nej, vad hemskt. Vad skulle säga, om ska... Niklas, om han, när du går lägg, dig ikväll och så har Bob där precis i sängkavaren tittar upp på huvudet... Ska jag skrika? Ja, jag skulle nog inte försöka prata låt, med honom. Låter som en liten gris som man drar i knorren. Nej, vad hemskt. Um, om jag får... Återkomma till M83. Varsågod. Igen. Uh, tack. Det var en väldigt um, snygg ljusshow. Det var väldigt 80-tals skimmer. Um, över hela... Det är lite deras grej. Det är lite deras grej. Det är deras sound. Um, de hade som backdrop hade de liksom så här typ en stor stjärnkarta. Lite som på Cosmonova. Det är ju namnet M83. Är ju en, det är en galax som det är taget från. Så det kändes ju ganska passade, passande. Mm. Um, och så har de en sjukt snygg keyboardist. En tjej som jag blev ganska kär i. Alltså, så alltså, man måste kolla upp på det. Ja, Morgan Kibby heter hon. Morgan. Morgan Kibby. Kibby. K-I-B-B-I. Ja, Morgan Kibby. Oh, jag bara önskar att det var en felsägning. att det, Hon heter Kirby. Kirby? <laughs> ja, <laughs> uh, nej, men visst. Visst, funkar. Ja. Um, hon känns lite 80-tals high school-film stjärna. Ja, men det är lite så. Det är också lite M83, det är väl lite äh, 80-tals äh, high school-känsla på musiken. Ja, men hon det är väl? Kan man ju tycka. Så hon ja. passar ju verkligen in. Ja, väldigt sött. Ja, ähm, nej, men det var en, om vi ska avrunda, sjukt bra konsert. När, när de körde äh, Midnight City, min favoritlåt mot slutet där. Då, då var det inte ett öga vart vad man säger säga. Kom du där. Så, då, då sponade du då simmade du. Ja, jag gjorde det. Då De fick jag ta upp mig sen från golvet. Jag, jag, jag, jag du, bara... Då drog du ditt grisgrig igen. Och så fick jag var... segna ner på golvet. Nu liksom. <laughs> ska vi låta, försöka låta som han som eh, varant men Jag kan bara ana att det var fullt med hippies där borta. Jo, jag såg några hipstermössor där i publikhavet. Men det var inget jag störde mig på. <laughs> Annars hade jag kanske gjort det. Men konserten var så bra. Så det, det var... Hade, hade Linné Lundqvist och uh, Tobias Jansson trivit. De hade trivts som fiskarna i vatt vattnet, tror jag. <laughs> som hipsten på Chalamalla. <laughs> ja, typ. Åh, oh, vilket värdelöst äldre det är alltså. Det har aldrig varit. Jag vet om jag vill gå dit. Och Don't go cool. there. Jag vet inte. Men är ni på då på att åka till hullsfredfestivalen i sommar så kan vi se MIT3 allihopa. Så drar, så det är nazistbruket Eller vad är det för något det har blivit uh, va? Ja, men Det är väl S tyskar som har köpt det, det har de inte det? Aha. <laughs> det är Uwe Boll som har <laughs> <laughs> Det låter ju som liksom väldigt spännande Ja, uh, lite inte. Men så. Eh, tog kvällen slut på M83 Eller drog du vidare till den? Du är ju en tendens att dra vidare efter saker Ja, så alltså man Du ska ju det alltid liksom. vara den som är den liksom jag är ju gammal rocker, så jag jag drog, jag drog till uh, Herbie James. Och det kanske, ja. kanske jag inte skulle ha gjort i, i efterhand. Vad då? Blev det blött, eller? Det blev lite blött. Det blev lite jäger, som, som det ofta, ofta blir. Var det lite blött om byxan? Vadå, kissar du på det, eller vad? Mm, nej, inte riktigt. Men, uh, vi behöver kanske inte... Ja, vi kan det gå tillbaka till det senare i när, när du säger jäger så tänker jag Du, du gillar ju jäger Men jag, alltså, du brukar också säga att du är rätt svag När det kommer till jäger Ja, man är väl lite känslig Nej, äh, Det blir för här nu, nu går vi fram vidare ja, alltså. det, blir, det blir för jobbigt Ja, nu går vi ja, vidare Det är för jobbigt <laughs> Så det var någonting där i nästan var nära Ja, det känns som att jag var någonting på spåren där, så. Ja, men ja. Ja, vi, vi, vi låter vi kan, äh, Det kanske äh, blir en tittarfråga jag skulle säga om du vill, ja, vill veta mer fråga. så kan ni eh, mejla oss på <laughs> eller vad, vad, vad, någonting, Och så kan ni skriva till Niklas Lundqvist. Så Niklas undersök Lundqvist. Eller det är bara ett ord? Um, det är ett ord faktiskt. Det är ett ord. Niklas Lundqvist med QV på Twitter. Så kan ni fråga honom vad som hände på Herbie James. Ja. svar. filmer eh, kommer ju bli som vi lägger mest fokus på i J. Edgar och eh, Chronicle. Mm. Eh, sen kommer vi väl eh, prata allt eh, från högt som lågt eh, som anknyter de här filmerna. Eh, ska vi börja med eh, J. Edgar då, eh, Emilio du? Det, det du, du som mest, har varit mest peppad på den här. Säger man J. Edgar? Ja, eller säger man J. Edgar? <laughs> um, när jag har hört att det är J. Edgar faktiskt. För att uh, Clint Eastwood som rekserar den här filmen. Jag hörde att han gillade I, I like the Swedish pronunciation of things. Så... So, uh, You know, when when M83 did their thing, you know, with pronunciation, I'm gonna do the same. So we're gonna go with J. Edgar. Han låter jävligt pigg, alltså. Ja, han har börjat gå upp på track igen. Igen? <laughs> ja, vilket märks i den här filmen, för den är väldigt så high-paced. Och uh, det är mycket mycket snabba klipp och rappdialog. Det är nästan Aaron Sorkinson som har skrivit nu. Aaron Sorkinson, skrivit. Det låter så mycket skitsnack. Ja, ja det är jävligt mycket skitsnack. Det här är en väldigt långsam film, uh, och eh, jag och Niklas har pratat lite om den här tidigare eh, Och det ordet som jag tycker beskriver den här bäst Som eh, Niklas använde var tv-drama mm. Det är väldigt mycket tv-drama över den här produktionen okay. eh. det, är, det är män som går i korridorer Eller sitter och skriver memoarer ah. typ, Om man ska hårdra ah. det ah. Okay. Men eh, annars är det, alltså det är, Jag älskar ju sånt här Jag är en riktig sucker för... Eh, Uh, liksom såhär historiska draman Om uh... <laughs> <laughs> jävla bild <laughs> Alltså jag är ju helt tokig oh, fan. <laughs> <laughs> hey, Vi får vi nästa nästan förklara vad som hände här <laughs> Eller så klipper vi bort det bara <laughs> uh, Kan vi inte bara som bakgrund på podcasten När de lyssnar på det så är det den här bilden i bakgrunden <gör> oh, Jesus Christ oh, okay. nu tar vi bort mig helt Vad fan har vi om J. Edgar Men du får <gör> nog förklara Vad du ska skrattar åt först Eller ni. <gör> Ja, nej Tommy skickade bara en bild På uh, Donovan Jeffrey Donovan <gör> ah, Jeffrey ah, Som är med i uh, J. Edgar uh, När han har sånt här var Varje grin Som Niklas kallar. kalla <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> uh, uh, uh, Ni kan ju gå in på IMDB Och, och så är vi med, med där Bland dem De Första bilderna på J. Edgar Och så det ser ut uh! skräckligt ut Ja, det är en dålig bild ja, Skitsamma uh, Men, va fan, vad fan det prata om? Ja ah, just, jag gillar såna här historiska draman Om lite så här, känna människor Och liksom såhär karaktärsanalyser Och lite porträtt av så, Lite, ja, biografi, filmer uh, Men den här tycker jag var lite ja, Jag drog en Niklas Jag hypade någonting som sedan inte visade sig vara så jävla bra jag drog en Niklas? Ja, okay. <laughs> Nej men alltså, den de var verkligen så här. Ja, J. Edgar verkar vara en jävligt intressant Karaktär och det verkar som att det finns Sjukt mycket att hämta där Med alla hans hemliga filer Och utpressning av Kennedy-familjen Och uh, hur han Tvingade dem att Välja vicepresident efter det är sitt eget Val uh, och sånt uh, han verk, han valde, han, Hans sätt Att uh, skydda lagen Var ju är ju rätt känt för att vara... Han töjde mycket på, på, på regler och sånt och gjorde lite som han själv ville. Han är, han är ju för första inte ens folkvald. Alltså han, han blir ju, bara Tillsatt han jobbade till sina positioner och mer eller mindre skapade en byrå själv där han hade all makt. Liksom. Ah, han var ju Så. chef för FBI kan vi säga. om de Precis, som ja, det, det kanske ska vara sagt om man inte vet om J. Edgar är, Eller J. Edgar Hoover. Eh, men annat än det tycker jag är att Bers bild man får av den här karaktären det det ska ju vara liksom Den, den bilden jag har fått Av det hela är att han skulle ha Det skulle ha varit ett lite sådär, eh, Lite mer triangeldrama mellan J. Edgar Hoover, hans eh, sekreterare Helen Gandy Och eh, hans eh, Partner in crime eller vad man ska säga eh, Dwight Eisenhower Att de skulle ha lite ett triangeldrama Men det, det blåses över rätt mycket i Watts karaktär Helen Gandy Fick ju nästan ingen Ingen plats i det här, eller hur Niklas? Alltså, hon känns ju väldigt underanvänd om man säger. Hon är en fantastisk skådis som jag tycker att om man har henne i en film då ska man använda henne fullt ut. Men jag får, hon, det känns som hon knappt är med. Hon, hon är liksom mer som sekreterare där lite i periferin liksom. Medan det är fokus på Leonardo DiCaprio och uh, Armie Hammers karaktärer då. Detta gör mig ju att höra. Jag har ju Naomi Watts som min absolut favorit, alltså skådespelare, alltså. Oh, oh. Skådespelerska. Jo, men skådespelare fan, är fan inte under sex år, är det inte det? Eller har jag bara fått för mig det? Ja, ah, jag vet inte. Men tycker du att hon är bäst överhuvudtaget? Så? Nej, men hon alltså, är det... ju där uppe bland topp tre. Alltså, jag har väl äh, henne och sen har jag ju liksom Sam Rockwell. Det, det är väl liksom döttlott där nästan bland dem känns som. Äh, däremot mm. tycker jag att Sam Rockwell har ju varit med i mycket roligare och intressantare filmer än äh, Naomi Watts. Äh, jag älskar ju till exempel mm. 21 Gram och Moral Drive som hon är med, men... Äh, hon får ju aldrig liksom den plats och liksom den talang som hon bär på. Liksom. Hon får ju aldrig spela ut, tycker jag, till 100 under, de, under de senaste filmerna, under de senaste tio åren. Vilket jag tycker är jättesynd att man inte utnyttjar en sån underbar. Jag tycker hon är mycket tusen gånger roligare och bättre än Leonardo DiCaprio. Man, jag, alltså, jag menar inte att han är henne, dålig. Karaktär liksom, de presenterar henne som att det här kommer att bli en viktig karaktär. Så. Sen... Mm. Liksom... Jag, jag ja, tänker också bara bara rätta mig själv alltså Jag inser att jag så Dwight Eisenhower var hans partner det jag kollade lite fel med. Dwight Eisenhower var ju fan, pre var ju fan president. Eh <laughs> han partnerade lite Clyde. Fuck, jag gjorde bort mig det där. men ja, Nej, men Naomi Watts är definitivt under i den här filmen. Till... Så jag håller, jag, måste, jag måste säga jag håller med Tommy att Naomi Watts Tommy Vi var ju och såg Mulholland Drive och vi blev ju typ vi För blev jag lite små Ja, man blev smått förälskad. Och sen så, så kom ju The Ring efter det som också var jäkligt bra. Och då, då, då blev det någon Naomi Watts-hype hos mig. Jag tror hon jag hade en som så här, skrivbordsunderlägg på min dator till och med. Dina jävla skrivbordsunderlägg. Vad har du varit med ja. förutom Naomi Watts och Battlefield Earth? <laughs> Nova hade han innan den. Nova hade jag innan jag såg det. <laughs> tog jag bort det. Det är alltid hypen som ligger där på skrivbordsunderläggen. Vad det ja, som ligger absolut. nu? En Ferrari? <laughs> nu, för aldrig, nu, är det, det är faktiskt den här Bergskedjan som vi var och tittade på I Tokyo, utanför Tokyo Tommy. Så det, Men den vet ju att det Höll för hypen Okej. Okay, ja. <laughs> jag får ta bort det snart Ta något annat, nästa hype ja. nej nu, hon, ja. hon, men Verkligen Hon är ju jättebra Det var väl någonstans bland Efter King Kong som det kändes som alltså, När hon började spela en Easter Promises När hon varit lite såhär indie artistiskt känns nästan som de drog ner henne International var också, fick hon inte så mycket plats tycker jag inte heller Nej Synd, um, hon kanske är för dyr om <laughs> Kanske Om vi ska gå tillbaks till Jay Edgar på stok jag hade ju liksom inga, jag har också sett den jag hade inga direkta förväntningar som Emilio hade jag, mm. jag, jag trodde typ att det skulle vara som det var, Clint Eastwood är ju inte den mest spännande regissören kan jag tycka att liksom, <laughs> tända mitt intresse för den här historien och jag tycker han tar, inte, han tar liksom inte ut svängarna direkt. Det är, det är tv drama mest. Kan jag tycker Och sen måste jag verkligen påpeka att den här makeupen när de är gamla. Det klipper ju mellan gamla ledgar och unga gelgar. Ja. De, det de ser för jäkligt ut. Riktigt jävla bedrövligt. Alltså det är så... verkligen män i gummisopp. Mm. Ja, men så här vax, vaxdockor som står och pratar. Och i ja. synnerhet han Army Hammers... Ja, eh, tog, han ser helt vanställd ut. Han ser... Det, ja. ser... Och så står de så... och skakar lite på händerna för att verka gaggiga liksom där. Alltså, ja, är, precis. Nej, det är riktigt jävla gjort. De skulle ja. tagit äldre skådisar istället. Ja, men eller hur? Jag säger hellre att de bara tar in andra skådisar som spelar de så gammal Varför måste det vara liksom De Capri som spelar gammal liksom? Nej, alltså, det var riktigt jävla ja. fult. En till tabber de tycker de gjorde var Judi Dench. Att hennes karaktär tycker jag var överanvänd. Men hon som skådespelare tycker jag var underanvänd. Precis som Naomi också. Mm. Hon är ju jätteduktig. Den låg Klink. väldigt grabbig på något sätt den filmen. Ja, men den är ju det. det är ju... Jo, men det var ju det. Men ändå så tycker jag liksom så här. Alltså, den, den berör ju drama... Alltså, Topics Som till exempel J. Edgar Hoover det, det är känt att han Det kom ut efter hans död att han var Transvestit till exempel Och det, den pratar ju Väldigt mycket om det Om huruvida han var homosexuell Eller inte Med hans partner Clyde Tolson Men jag tycker den gör det på så tråkigt Sätt, alltså det, det är för Det är för obvious även om du håller med mig Niklas Men jag tycker att de skulle gjort det mycket mer subtilt Att, liksom, att man fick sitta och undra liksom, Var han homosexuell eller var han inte Jo men jag tror att nej men kanske inte liksom, mm. Men här var det verkligen bara Han är gay men han säger inget alltså, <laughs> Jag om jag tycker det var lite tråkigt gjort Ja men jag kan hålla med så, så, man vet inte vad han fokuserar för, han är inte bara känd för liksom att han har homosexuell och transitivt Utan han är ju liksom slagit mot liksom så här, mm. eh, socialister, alltså han, de var ju rädda för kommunister och allting så där, Och uh, kukux och Black Panthers part och allting så där. Han var ju mot alla sådana här stora föreningar som liksom slogs mot liksom så här kapitalismen eller någon annan grej liksom. Jo men det är ju väldigt mycket, här, är ju väldigt det är som liksom hans stora fiender under hela filmen Men saker som till exempel Martin Luther nämns kanske två, tre minuter Okay. Max Ku tror Klan som inte nämns en enda gång um, Alltså det Den är väldigt Är det någonting ja. om hans morsa för han bodde ju Hemma hos sin mamma sägs det tillsammans typ, så här, 50. Jo men jag säger det Hennes karaktär är lite överanvänd Men Judy Dench gör en... alltså, Hon är underanvänd alltså, hon, hon är riktigt bra skådis och jag vet inte. Känns som att äh, Lite konstig Hela den här Morsans karaktär Jag vet inte. Niklas hjälp mig <laughs> Ja, det är mycket som känns konstigt Jag tycker inte att Clint Eastwood, han har inte fått ut liksom. Han har ju en fantastisk Cast, en, en ensemble Verkligen, som mm. är jättebra, men han får ju liksom inte ut Något av det, tycker jag mm. Det är för stelt TV-dramar, st det är lika stelt som De här vaxdockorna som går omkring där. <skratt> Madame Tussaud Ja, det känns ju som Madame Tussaud Fast liksom live-versionen På något sätt att mm. de, de har gått ut därifrån museet Och gått in i Rakt in på inspelning. Stop motion. Ja, lite så. Ja. Men ja. vad säger ni då? Alltså jag säger hyrden på sin höjd ja. ja, jag håller faktiskt med. Jag, alltså, tycker, det är en jävligt intressant karaktär. Det, kanske, det är kanske inte bästa tolkningen och förklaringen av vem han var men definitivt hyr det. Mm. mm, det tycker jag. Vi ja. jag... Jag släpper den och gå vidare då. Ja, gå vidare. Mm. Vad har vi nu då? Jag, jag, jag har varit på bio. Tyvärr kunde Emilio inte följa med. Så jag fick gå med Peter och Thomas. Men de, oh, hur gick det? det gick jättebra. För vad är mellan Peter och Thomas och Emilio? Ja, de, man kan inte gå med allihopa. Det går inte. Det blir för jobbigt. Det blir för mycket. <laughs> <laughs> Nej då. Um, jag vill bara säga lite snabbt. <clears throat> apropå found footage. Uh, som då Chronicle. Uh, är en film som är byggt kring jag um, såg en trailer innan som heter Project X Som ska vara någon typ av ny Sån här superbad film uh, Av han som har producent Nej, det är producenten Är han som har regisserat Hangover och uh, Todd uh, Phillips uh, Todd Phillips är precis, old school Så det kommer att bli grabbigt och Som du förslår um, Vad tror ni om den här Vad tycker ni om trailern Ointressant Ja okej, jag gillar det Eller jag, jag gillar nog idén mer än vad som kanske visar sig upp. Ja, Avslöjar ni inte lite för mycket, tycker jag, kanske. Jag, jag vet inte. Finns det så mycket att avslöja i en Nej, sån här... Nej, det, det är sant. Det typ kommer bli väldigt mycket kissbajsa och spia och sånt här. Ja. Är det här festen som de i The Hangover liksom blackar out, känns det som? Precis, nu får man se liksom det, kameran <laughs> som de raderar ja. bilderna från hela tiden, så här. Det, här, det, är, det är ju mer yngre äh, skådisar. High school kids. Det high school kids. Man drar ju mer paralleller till äh, su Superbad. du är ju fortfarande men, men, Superbad. Men, men, peppen som är kvar i, finns det i oss. Så, så, så. Ja. Mm. Men det är kul. Det är en, det är en lost... Eller lost footage, footage eh, film. Mm. Alla karaktärer spelar ju mer eller mindre sig själva. Eh, I rätt stor utsträckning. Alltså de, mm. de heter ju samma sak. Och liksom det är ju rätt kul. Men mycket mer än så hittar jag inte det roliga saker i den här filmen. Nej, det känns som att det kommer bli ett jäkla liv i biostalongen när folk sitter och, och tittar på det här. Jag tror att du kommer beskriva den här filmen till typ, ah, jag, jag att Jag satt och hoppade i biosoffan. Typ. <laughs> Hoppa upp och ner. Mm. Ja, men det lär väl bli så. Sån krig eh, typ typvisning känns det som. Ja, Nej, det är ingenting jag kommer att gå och se på bio. Också. Nej, kanske inte. Och det här skulle... äh, Jag, det jag här... kommer nog att titta på den, tror jag. jag det är en sån, sån, sån här film jag... som det skulle vara liksom, perfekt för de här uh, Lucia Movie Night-visningarna. Tror det du det? Då, då skulle det nog bli ett jävla liv. Ja men det är väl lite de, det De behöver väl kanske Liva upp det jag är ju bara, de, ju, jag är bra, de behöver ju kan... söva ner publiken jo. med visen där New Year's vad den heter <laughs> ja, men, <laughs> ah. nej, Jag har aldrig varit där själv Jag har bara lyssnat på Johan från när han, han tycker om det säga är Så och det kanske känns som att skulle behöva något sån här för att liva upp stämningen liksom, Alla verkar ju vara såhär deprimerande mm. det. Ja. det har väl med timing också Ante jag var varit för filmer som är, finns ute mm. Ja men äh, Ska vi gå in på Chronicle då? Ja, det är ju bara ja. du som har sett den, så scenen är din. Det är det jag gillar. <laughs> när jag får fritt svängrum. <laughs> I alla fall. Låt dig se i också <nu. laughs> Ja, jag själv. Ja, <laughs> <laughs> ah, vad hemskt. <laughs> um... det, det började ju så bra, så det, det bara tragiskt. Ja. Ja. <laughs> det här är då en film om uh, uh, man får följa tre uh, ungdomar, tre killar som på något sätt kommer i kontakt men no det hint hintas som att det kan vara någon typ utomjordisk uh, uh, liksom meteorit, det är väl det jag skulle gissa de säger aldrig vad det är för någonting man får försöka dra sina egna slutsatser men de man kommer i kontakt ser. med jo, man, får se, man får se lite lite grann så här, i början så här, liksom, hur, liksom, men kameran blir, börjar liksom, blöra när de kommer nära <laughs> det, klart den som fan. det blir så här, digital film, eller hur? Ja, bliv, bliv, bliv, bliv, bliv, bliv. <laughs> det är ju lågbudgetfilm så de hade inte råd att... Men det men tjänar den på att den inte förklarar tycker jag vad det är för någonting. Hur som helst. Efter de har kommit i kontakt med den här så får de telekinetiska krafter. De kan liksom med, med tankekraft så kan de liksom flytta på saker och ja, kan börja flyga till och med. Och en av de här killarna, en mobbad kille som har lite svårt, han har, han börjar liksom filma han filmar hela filmen. Det är genom hans kamera vi ser. Uh, vi det får följa jag. karaktärerna. Um, det är väl kanske det som jag tycker är det sämsta med filmen. Att det är just found footage. För jag är ganska trött på... Ja, men jag tycker det blir lite krystat. I synnerhet med att det kommer en till karaktär. En tjej som är en videobloggerska. Som ska typ filma precis allting. Och det känns så onötert. Han var bekvämt. Ja, väldigt bekvämt. <laughs> Annars tycker jag att de kommer rund, runt där problemet ganska bra med att liksom förklara varför hon filmar det. Med att han, han har ju problem hemma den här killen att hans pappa slår honom och så. Och han vill liksom dokumentera hur han har det. Um, men när hon ska komma in och liksom börja filma från sitt håll, det, det, det blir så sidospår som inte håller. Men då blir det mycket uh, spex framför kameran? Jag vet inte. Späx och spex. Alltså hon... Nej, men från, inte bara hennes sida, men från de andra sidan När de får såhär precis i början Ja, de, de, de spekser ju loss, de skriker Och, och stöjar och så, och då kan jag bli lite matt Faktiskt, jag skulle väl förmodligen reagera likadant Om jag kunde börja flyga just där ha... Om jag har kameran nu, så alltså, får du Säga vad du vill i kameran så säger, Niklas, show me your power Wee Vad är det gris och idag. <laughs> jag vet inte Jag låter som en liten gris När jag <laughs> <som> flyger <laughs> Tommy, eller du kanske använde kraften för att slänga iväg en gris. Eller? Kasta gris. Det är lätt som du fick mycket svängrum där. Att du... ja, <laughs> <laughs> <laughs> ja. um, som det har påpekats från många olika håll så är den här filmen vä väldigt stora likheter med en film som heter Akira. Som vi har pratat om ganska mycket. Mm. Som jag faktiskt såg om uh, nu för att jag ville liksom se alla likheterna jag tycker det är sjukt många likheter faktiskt så man kan okay, så, men, ja. men känns det rippat liksom eller är det bara... Det känns mer lite som en homage på något sätt. Okay. Alltså, det verkar ju som vi aldrig får någon... Alltså, är homage är man... inte bara det man använder när man har rippat för mycket jo, och inte orkar bort det. Är väl, <laughs> det är väl lite så. Det är väl ett sätt att förklara det. Men det känns som att det, det kommer ju aldrig komma någon Akira eh, live- film, live-action-film, som du har snackat om. Det känns som det. Det här är liksom det vi får hålla till goda med. Och det de tycker en jag slags är... kärleksförklaring till Akira? Och de... Jo, men lite det, lite det. Det är ju lite en här... En, en, nu kommer jag inte ihåg vad han i Akira heter. Ni, ni, ni... Tetsuo. Tetsuo. Nu när jag kolla på honom och han, killen i Chronicles. Båda verkar väldigt flyende panna. Ja, det, det har de. Och de ser lite... De, de är ju plågade personer som liksom får tag i krafter som de inte kan hantera, liksom. Men är det så För jag kan tyvärr inte se det någonstans, inte ens på trail eller någonting. För jag var ju jätteschockad när jag hörde det här. Jag älskar ju Akira. Men ja. jag, sen efter när jag hörde så började jag titta på trailen så började jag mig småanalysera säga Akira i bakhuvudet. Men jag kunde inte se det någonstans. Kanske inte med i alltså Ja, alltså den här liksom, filosofiska delen av Akira är ju inte mer här. Det här är mer bara liksom, det är kids som hittar superkrafter. Det är liksom inte så mycket djupare än så. Men det är väl just den här att framförallt på slutet jag ska inte spoila, men det, det är verkligen då man börjar liksom se kopplingarna, tycker jag. Med hur, hur de har tänkt. Okay. Uh, uh, uh, ja, säger man? Uh, jag tycker att uh, det hade Det är ju ingen musik i filmen som det inte är, det är liksom found footage. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Det tycker jag tror jag kunde ha förstärkt eh, vissa scener. Eh, den enda musiken som är med det är faktiskt i sluttexterna när ett visst band som heter m 83 drar igång. Och då blir det ju tummen. Ett band? Vi har ju pratat om i 20 minuter. <laughs> jag försökte lägga fram det lite snyggt med det gick inte. <laughs> men Förstörde jag det för? Men vadå, du tycker den kanske det funkat bättre som en vanlig spelfilm då eller? Det är det jag har suttit och funderat på om jag, den kanske skulle gjort. Men då kanske den också skulle tappa lite av det som gör den bra. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Ibland, en del av mig vill att det ska vara found footage. En del av mig vill att det inte ska vara. Jag är väldigt eh, ambivalent kring just det. Ehm, jag träffade ju på Johan från Har du inte sett den ute nu? Och vi hade något litet tjafs om att eh, jag sa, bara, sista kvarten, det är en femma. Hör du det? Så han men det är innan då, varför inte det är en femma? Jag bara, jag vet inte. Jag vet inte. Så vad ni har agerat, men då slutade eller? Ja, sen tog du slut. Men men skriket har varit det sen efteråt. Skrik. Skrik. Snorker det också? Startade det snorligt. Ehm, nej men alltså jag tycker ju verkligen den höjs filmen höjs ju verkligen sista kvarten den är verkligen förlösande. på Det, det finns några riktigt så här starka bilder som, som lever kvar. Um, tyvärr så kommer det en liten så här, ytterligare slutkläm som de kunde ha tagit bort helt. För där känns det som där lägger de lägger upp det för att det skulle kunna komma en uppföljare. Vilket ja. jag känns som att det, sko, det kommer nog göra det. För den här filmen har ju spelat in mycket pengar på, på en liten budget. Mm. Så, Men det jag, låter ju som en sån här film som skulle klara sig bättre själv, eller Ja, verkligen. Alltså, den känner ju på att den inte förklarar liksom mm. allting. De... Du, du vill inte ha en prequel eller någonting? Jag, jag vill verkligen inte ha en prequel. <laughs> nej. Det ska vara det sämsta. Du vill inte ha Matrix-trilogi över uh, hela heller? Nej, det vill jag helst undvika om det går. Uh, men, uh, är ni sugna? Har jag, har jag sålt in den? Ja, ja herregud. Jag tycker den verkar ascool. Mm. Äh, jag, jag tycker det är så. Måste säga. Det jag synd är ju... för dig, synd för dig, Tom, att den inte har något japanskt premiärdatum. Jag vet inte, du får ja. försöka komma runt det på något sätt. För den är verkligen värd, värd att se på bio, tycker jag. Mm, men den, är, jag den, är, den är kort kort lagom lång också. 1.25, perfekt. Den blir aldrig tråkig. Ja, jag, jag är väldigt positiv. Du känner att liksom 50-50 i /50 det här för Fine Footage-grejen? Det skulle lika gärna kunna vara utan. Ja, jag skulle nog kanske kunna vara utan det. Men jag är helt för Fine Footage, så alltså, jag menar... Ja, men då, då kommer du femma den här. Ja, jag har hört att de har löst det på ett snyggt sätt också. Ja, men de löser det ganska bra om man bortser från den här videobloggersken som kommer in och förstör lite flowet. Men ja, jag ser den, absolut. Är man kan, men det låter samtidigt som din film man bara kan se en enda en gång. Jag vill se den igen. Ja, Okej, okay, det är så faktiskt. Ja, ja jag, jag, jag, jag kan tänka mig att se om den. Ja, jag tänkte lite på Cloverfield för att gå ut till sådana här fine footage. Jo. Den tycker jag är skit om, jag har bara sett Cloverfield en gång men sen känner jag typ sen, nej, jag vill inte se mig. Jag är rädd för att förstöra det bra som jag kommer ihåg. Den, liksom. Kanske att jag romantiserar Chronicot lite, att det kanske inte är så bra som jag det finns ju visst det är liksom inte perfekt som lågbudget filmen oftast det är, så finns det liksom grejer man kan störa sig på. Skådisna är väl inte är kanske de bästa. De, har, de är ju okända allihopa för att för att det liksom ska addera till äh, den Autenticiteten på något sätt Med found footage mm. uh, Så det, det är väl som det är. Men uh, Ja, men det är den där sista kvarten Som jag sitter där, som jag håller mig Klamrar mig fast på något sätt Ska vi uh, gå vidare? Till fan Jag kom på att mina byxor ligger i uh, Ligger i tvätten Hinner jag gå och hämta dem så kan vi köra musikpaus Det tycker jag vi gör Kanske berättar vad som hänt med byxorna först då? Mm... Kanske när jag kommer tillbaks, vi får se What? Så är väl hej och välkomna tillbaka. Vad ska vi göra nu då? Nu ska jag presentera en lista, en personlig lista, på mina tre favorit-trailers. Ooh, Ja, vi får se. Jag vet inte. Vad Men, har du haft för kriterier för att det ska vara en favorit-trailer? Är det bara trailer. för en trailer, <laughs> Alltså trailers slash teasers. Jag vet inte. Men bara till mm. filmer då, eller? Det är inte speltrailer så... Speltrailers och... Nej, bara filmer håller du oss till nu här. Um, nej, men det är väl trailers som jag liksom har kollat på om och om igen liksom, och sen så har det blivit olika, med olika utgång sen om filmen kunde leverera eller inte. Okej, okay. försöka du har byggt din egen hype kring den trailer, med Ja ord? Ja, lite så. så. Okej. Okay. Typ så. Uh, på plats tre så är det um, trailern till Sagan om ringen. Mm. Det var en sån här som man hade ju verkligen så här sett fram emot den här filmatiseringen hur länge som helst. Och sen så när man såg trailern, då såg man ju direkt att uh, Pete Jackson hade ju fått till rätta uh, rätta stilen. Och man hörde han Gandalf, uh, Ian McKellen, när han pratade så här bara, the is got many spies birds, beasts eller vad de säger så här: typ. Då var like, jag, mm. yes! <laughs> ja, <just> det. <laughs> och, Yes. Jag ser att du bara kvitar ihop händerna Och så ja, drar ner bara, sig oh. ja awesome. <laughs> så Jag tror att jag, jag, tror jag spelade in den här trailen Från om det var tv såhär, För då fanns det inte Youtube Och då, så tittade jag på den på mitt VOS-band Om och om igen För att bygga upp någon sorts hype <laughs> Hur, hur kände det, du för den... Hobbit-trailen då? Kände du samma fall? Yes, när de började dansa och sjunga runt. Nej, yes. nej, jag ville kasta ut min dator när jag såg. Allt bra är borta. Um, men sen själva filmen Sagan om ringen höll ju verkligen för hypen tycker jag. Jag tycker den är klart bäst av de tre. Uh, tycker den fortfarande bra. Uh, plats två uh, har vi The Dark Knight. Uh, som, um, ja, den bygg, den, trailen bygg, det var ju en teaser trailer, jag vet inte riktigt, men den byggdes liksom kring mystiken, kring jåken, joken då, att man inte riktigt avslöjade honom. Man, man hintade lite och man fick höra hans, de här one-linersna, typ så här: let's put a smile on that face, lite och sånt där. Um, och så avslutar det ju med hans såhär hånskratt där, och det var ju också, ja, det, det var kan inte, du, kan inte du härma det skrattet så vi ja. får höra hur det låter ungefär? Kom igen, nu. Nej. <skratt> nej, jag vet inte. <skratt> <skratt> Läsa om häxan från den tolken från Os. Jag inte, Låt det låter lite sådär. Vildvittrulla! Fysta blodet <skratt> <skratt> Det blir alltid så jävla dåligt när jag ska försöka imitera. Jag är nej, jag älskar dig. Alltså, du hade ju varit perfekt att vara med i någon slags parodifilm, Niklas. <skratt> <skratt> Not another high school movie. Ja, <skratt> <skratt> Mm. Not another Nicholas Lindquist parody movie. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> om Precis. Um, men Do The Dark Knight trailen, den, den tycker jag också var hur bra som helst. Dock tycker jag inte kanske att filmen riktigt levde upp till trailen. Jaha. Jag, jag vet inte. Jag okay. kan, kanske är jag ensam om det här, men jag tycker Dark Knight är uh, Christopher Nolans svagaste jag, jag såg Håll. om den för inte så länge sedan. Jag tycker att den är inte så jättebra faktiskt. Eller den är inte dålig, men... Äh, Nej. Det, ja, det, det är någonting med den. Det är något som, ska, som skaver. Ja. Det är, jag menar, tar du bort Heath Ledger, då har du inte så mycket kvar, tycker jag. Nej, det är faktiskt sant. Han gör faktiskt jävligt mycket av den filmen. Jag, jag vet inte om jag håller med er och säger att den inte är så jättebra svär. men... Men alltså, den är ju mycket, mycket sämre. Den är jättebra, men, men ställ den mot typ Inception och Prestige och Memento så... Mm. Jag verkligen, att den är... verkligen. Uh, så det var min nummer två. Nummer ett är en uh, teaser som, till en film som inte har kommit än. Den kommer i sommar. Kan ni lista ut vilken det är? Ja. ja. <laughs> det är inte uh, en, uh, The Dark Knight Returns, utan det är... Spy Hard. <laughs> <laughs> <Spy Heart. laughs> som kommer i sommar. Nej, det är faktiskt... Äh, nej. Äh, det är faktiskt Prometheus äh, Alien prequelen. Och jag kommer faktiskt, när det kommer en längre trailer, jag, jag kommer nog låta bli att se den. För Emilio, mm. du, du och jag pratade om det här, att det, man ska nog kanske inte se trailers om det är någon film man verkligen tappat på. Vi sa ju det, ah, det alla tre. Alltså, de... Ja, nej men Tommy, Tommy gillar trailers, man tycker att man ska kolla. Men... Eh... Du är Niklas tycker att man ska kanske skippa det. Alltså det, det känns som att trailers spoilade. Spola tillbaks mm. några avsnitt så får ni fan lyssna på det <laughs> ja Jag sa jag exakt får... så här då. Och ni säger så här. Ja, ah, ja, vi håller med. Då säger jag så här. Det känns som att man har sett tillräckligt nu. Man vill inte ha med. Och då säger Niklas. Ja, ah, ah, Och Emilio. Sluta här. hitta på. Nej, fan fan. Alltså, ni ni så vidare ibland. Sluta, alltså. Mm. men jag alltså, Ett rätt bra exempel på det här också En, en trailer som, för en film Som är ute nu också Det är ju Star Wars episode 1 Den trailen Pajar ju nästan hela filmen När den visar Darth Mauls Double-bladed lightsaber att om, alltså om man kollar på den scenen Det är ju verkligen den mäktigaste scenen i den filmen Man har aldrig sett en sån lightsaber Förut i Star Wars universum, universumet Och man märker ju verkligen att den är pejsad för dramatisk effekt, liksom, att han tar fram den och ser det som en vanlig lightsaber och sen en sekund senare så bara så kommer ut en till och man bara what? Och så ja. har det i trailern då bara, tack. Jo, men lite så, faktiskt. Ja. Samtidigt eller eller förstår... när alla åker och så närboken, <laughs> och, <så här, laughs> och <så> wow! <laughs> samtidigt förstår jag de som gör trailern att de vill ha mer liksom money shots i jo, trailern. för det förstör ju verkligen. Men det förstör ju upplevelsen ja. samtidigt. Det är då jag kommer in här med min favorit. <laughs> eh, okay. Cloverfield. Eh, det var ju, det är ju verkligen trailers trailer, vad man ska säga. Eh, jag tror inte jag sett något bättre och blev mer hypad. Jag, det var ju också sen när vi pratade lite om Lost eh, det var vi förra avsnittet <clears throat> om så här man skapar liksom så här konspirationer och allting sånt där. Det var ju ett jävla snack på internet bland forum och jag kom på Youtube där folk satt så här tolkade videon eh, på olika sätt vad det var för slags monster. För man såg ju inte vad det var för något som att attackerade New York. Man fick ju inte veta någonting i den trailern. Vilket är helt... Du vågat var det som fan av dem. Ja. Men de det lyckades ju Jag att den, den var precis innan eh, jag, vi skulle åka till Tokyo du och jag och Tommy. Eh, så, så vi fick vi på bio och tror vi skulle se... Vad har du typ? Alien vs. Predator? Eh, och så två måste jag vara. Och så kommer den här trailern och så är det så här, jag precis typ bokat biljetterna till Tokyo och så är det så jag är yeah, I'm going to Tokyo yeah have a good time man och så dör alla typ och jag så fuck inte ett bra tecken <laughs> yeah, yeah. ja ämnen riktigt bra trailer. Jag måste säga, jag glömde ju ta upp det när vi pratar om Chronicle, men bara gå tillbaka fyra steg nu när vi är på Cloverfeed. Alltid så här, jag älskar ju fine footage-filmer, fast de kan vara jävligt kiss ibland. Men vad är grejen med att eh, när händer någonting i bild, när de springer eller någonting ramlar, då blir det alltid sådana här digitala fel, att det blir lite sådär pixligt, så det händer ju aldrig. Jag vet inte hur många YouTube-filmer jag sett när det är så här: folk som har filmat hemma och så händer lite saker. Jag har aldrig, aldrig sett det. Jag vet att de försöker skapa en slags effekt. Någon slags hem det är ju alltid en slags censur för hela vad som händer. För att man ska bli mm. mer spänd, Men Men kan vi inte komma på något roligare nu. Det känns som alla kör på det. Hade de med det Chronicle också? Ja, det, det kan jag säga att de hade. Ja, det är, det är jävla piss. <laughs> Nej, men förstår vad jag menar? Ja, jag förstår, jag förstår. Men det är väl någon grej de känna att de måste ha med på något sätt. Jag vet inte varför. Men det är väl bara för att öka det här att det här inte är inte en högbudgetproduktion. Mm. Vi försöker komma runt det. Det är inte råd att göra så bilder. Ibland blir det fel. <laughs> mm. Det vore kul om de hade spelat in sig så det vart osynkt. Typ. Man ser en hel det helt Det kul att det. <laughs> <onds>. <laughs> det, var, det, kul det, det är ju fan folk för, försöka få såhär så attent känsla som möjligt. liksom. Så. Hade, hade du accepterat det eh, Niklas, om de säger Chronicle och de träffar den där Videobloggerskan, så kommer de såhär Vad kul att du har kommit Ja, ah, jag är med, med, med min RED-kamera här som jag har köpt för Skitnyr Så har man det är Ja, jag hade varit lite skeptisk Kanske Det är ju varit skitbra, det är ju varit den bästa Fan-Furridge-filmen <laughs> Super-HD liksom. ja. Men eh, ja. med kamera som jag har köpt där, det... Mm vilken bra lista då. Mm. Varför tog du inte med Clawfield? Nej, skit i det. det är en lista. Jag glömde bort den, men bra att du tog upp den. Mm. <laughs> bra, fick med den i alla fall. Ja. Ska vi gå in på rekommendationer kanske? Mm. Emilio, börja. Ja, jag kan börja. Um, jag tänker faktiskt rekommendera ett museum um, som jag inte har varit på sen jag var liten faktiskt. Um, och sen var jag där nu. Och... Jag fick en så jävla mäktig känsla när jag gick in där Så att jag tänkte det här Folk som inte har varit där på länge ska fan gå tillbaka dit Det är Vasamuseet faktiskt Jag av mina favoritmuseum När jag var liten, jag älskade den där dyka klockan Tycker jag var underbar, jag skulle alltid in i den uh, Men Det var så jävla mäktig känsla när jag gick in i det dämpad museumet Och det, det luktar lite rökt från skeppet och Det var riktigt jävla viktigt. Så att Har ni tid så ska ni definitivt gå dit Det kostar 110 spänn Och det är öppet alla dagar i veckan Året om förutom 1 januari och 23-25 december Det är de enda dagarna de har stängt Det låter som du jobbar där nästan Du har väldigt bra koll på <laughs> ja, ja Jag börjar faktiskt jobba där nu i sommar Så att det blir asnice att du får ta hand om japanska turisterna. <laughs> de liksom. Det kommer ju flockas ha. turister. Det gör väl alltid där. Ja, nej men så att om du vill träffa mig så kan du gå, <laughs> komma dit. <och laughs> ja. Gå på visning. Nej, men det, det är så jävligt coolt, tycker jag. Gå dit. 110 spänn. Öppet alla dagar. Mm. Mm, absolut. Då har vi några lyssnare under 18 år så är det gratis för er. Så yay! <laughs> Ja, jag har hängt på SVT Play igen. Det går en tv-serie där som heter Vägen till Winter Classics. Det är en HBO-serie som den heter 24-7. Den följer hockeylagen Philadelphia Flyers och New York Rangers. Man får liksom följa med på alla resorna. Man får komma nära 24-7. Man är där dygnet runt med dem kan man säga. Det är liksom i omklädningsrummet. Man får höra snacket. De är hemma. Man får en inblick i logistiken, i resandet och allting. Um, jag är inte så in intresserad av hockey, jag tycker det är ganska tråkigt. Men det här är verkligen superbra. Det är liksom så jävla äkta. Det blir väldigt så här, genuint och gripande när, när de, här, när de liksom drabbas av skador, liksom spelarna. Um, skitbra, verkligen gjort. Um, väldigt väldigt så här, bra känsla för detalj. Uh, Rangers målvakt heter ju Henrik Lundqvist som du kanske känner till Det i en grej så är det när han åker förbi Philadelphia Flyers bås Och då har de ju så här mikrofoner som man hör vad spelarna säger och Då hör man dem skrika så här: Fuck you Lundqvist och Det tar jag ju åt mig såklart när Jag hejar på honom um, Och um, Jag har sett två, epis två episoder har jag sett av Det här det är två till Och um, bara för att poängtera hur bra det här är Så kan jag säga att Äh, andra episoden, äh, den liksom klingar ut, äh, avslutar med äh, en låt med, vad M83. tror ni bandet heter, M83. M83. <laughs> <laughs> Midnight City, såklart, hyllning till New York kommer. Svensk det är den, produktion igen, alltså. Ja, men vad fan, det fungerar. <laughs> det är HBO, det är ingen svensk hitterproduktion. Ah, det är HBO producerat, okej. Okay. Ja, det är därför det är så bra, bra kvalis okay. Så jag tycker ni kan kolla på det här också. Det är liksom Finns inget... på SVT Play, eller? Finns på SVT Play. Tyvärr har de börjat plocka bort de här avsnitten också. Uh, men det går att hitta på andra ställen om man är lite fiffig. Du får mm. säga det igen, tror jag. Uh, vägen till Winter Classics heter den på SVT Play. Men om ni ska leta på annat håll så heter den 24-7. Uh, och Flyers Rangers, typ. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Oh. nice Kolla, kolla upp, kolla upp. Jag tänkte tipsa om en hemsida faktiskt eh, som har ja, det var konstigt beton. Hemsida? Nej. Men så att det läser ut en. Ja, jag gör det. Men precis som är så roligt så eh kom med lite det. Eh, det, det är väl någon slags filmbloggarnas eh, B-sida kan man väl säga. Att, eh, den här är inte som alla andra filmbloggar att den så här, visar upp de senaste trailarna och upcoming. Utan den gör väl lite roliga lister och eh, bland annat läser jag en artikel som, eh, där de spekulerar hur mycket dödsstjärnan kostar att bygga och sånt där. Eh, så, så, ni, kan, ni kan säkert ana vad, vad, vilken, vad, vilken typ av hemsida det är. Eh, hur som helst så gjorde en, en lista här om dem. Eh, vi som höjde drive, filmen Drive till skiorna förra året, eh, förra årets bästa film, så gjorde de en lista nu på världens eh, 30 coolaste filmer. Och då är det väl med såhär med coola karaktärer. Och, och då går de väl en slags kronologisk eh, ordning. Det börjar med Casablanca och, och så slutar det med filmen Drive. Då, då. Och sen finns det ju 28 andra eh, tuffa filmer som jag tycker man ska kolla upp om man inte har sett dem faktiskt. Allt, yeah. Ja, allt ifrån eh, ja, Big Lebowski till Chef och Mixstreamer Queen och sånt där. Shortlist.com. Uh, jag tycker om man, om man har svårt att hitta det här inlägget så kan man bara gå in på Google så skriver man bara för coolest films ever så kommer det upp. Mm. men sidan heter shortlist.com eller? Ja, ah, precis. Okej. Okay. Eh, det är rätt rolig sida. Har du någon favorit av de Tommy filmerna som var med eller? Mm. Alltså, jag älskar ju en film som heter <coughs> äh, Blow Up, som handlar om en fotograf, typ som är deras... Jon eh, ja? Travolt va? Eller Nej, herregud. <laughs> en gammal film från 66. Jaha, sorry, då är jag blandat ut. <laughs> <laughs> äh, den är ju hur bra som helst, det är jävligt karaktärer och cool miljö och sånt där. Sen är ju också äh, American Jiggle äh, också, en äh, gammal Richard Gere-film, som jag tycker man ska kolla in om man inte har sett den. Som man pratar svenska i huvudet. Ja, just det. det, ju ja. det. Eh, men du, ja, ah, det kan ju bara. Det är ju filmer med coola karaktärer. Biglobalsky är med också. Så du vill säga Clyde och sånt där med. Tufft. Mm? Check it out. Och med så... det sagt så tänker Mirja säga någonting innan jag avslutar här. Ja, nej. Jag tänkte säga att jag säga det. ska vi avsluta där, eller? Ja, ah, vi gör det. <laughs> Hej då, ja, tack för att du lyssnade